Hej, mitt namn är Björn Lindström och det här är det tredje avsnittet av Elektrovadur. Det är den 29 juni 2011 och veckans novell är Jägaren av Kristina Brönnestam. Meningen är att de här avsnitten ska komma ut på söndagar, men de som känner till det har nog också lagt märke till att det blir senare och senare. Tur nog så bor vi på internet så vi är inga fasta sändningstider. Men någon gång kanske jag ändå blir klar när det är tänkt. Hur som helst, jag vet ett avsnitt i veckan. Så om jag inte alltid allt för mycket att klaga på. Till vidare, när du i slutet av avsnittet hör mig säga: Vi hörs nästa söndag. Kan du se det som ett litet internskämt? Bara mellan dig och mig sådär. Den här veckan börjar vi med en drapa. En drapa är en novell på exakt hundra ord. Vi tycker om drapor här på Elektrobadur. Så skriv en och skicka den till oss, eller posta den på vårt forum, så kanske vi läser upp den. Den här är skriven av Gabriel Nilsson, filosof, översättare, guide och kämpande författare. Drapan kom på delad första plats i enhörningens drapatävling 2006, och har senare blivit översatt till och publicerad på spanska. Berättare är vår egen Margot Lande. Graven av Gabriel Nilsson jag hade kommit för att sätta blommor på graven. Det är så ensamt och tomt. En riktigt fin bukett. Mörkt är det också. Outhärdligt. Värre än jag någonsin hade anat. Det hade gått flera veckor sedan jag besökte den senast. Jag saknar dig så mycket. Mer än du tror. Kanske hade jag lite dåligt samvete. Det går inte ett ögonblick utan att jag tänker på dig. Men så här var det varje gång. Det var svårt att koncentrera sig när hon talade. Så jag pekade på öppningen i graven och hon kröp motvilligt ner igen. Sen kändes det lite bättre. Jag låter drapan tala för sig själv och fortsätter till veckans novell. Jägaren. Av Kristina Brönnestam. Hon bor i Bohuslän och är teknikinformatör och civilingenjör i teknisk fysik. Hon har fått flera noveller publicerade och 2001 debuterar hon med Svart eld. Hon säger att hon nu plitar på uppföljaren. Jägaren av Kristina Brönnestam. Hjöstia var den allra senaste typen av interstellära jaktskepp. Och därför var det underligt att hon förbisatte lilla solsystemet. Tam-Augil var först lite irriterad på krastiga för detta, men när han glidit runt en stund, rundat jätteplaneterna och närmat sig systemets inre delar, blev han istället upphetsad. Det här var ett fynd, en liten skatt där man minst väntade. Han var en galton, och det fanns inga varelser i universum som älskar skattjakter mer än galtoner. Bordi! brölar han i kommunikatorn. Kom hit! Det här måste du se! En planet med livsformer! Okänd civilisation, tror jag minns han! Oj, oj! Det här systemet finns överhuvudet inte med på någon karta, muttrade Bordus Acht i bakgrunden. Hans skepp Vrosti var likadant med krastia om än inte riktigt lika nytt. Det hade därför kommit efter en smula i senaste dimensionsskiftet. Tänk att alla missat det här, sa han. Titta på den, vilken skönhet. Blå hav och vita poler. Och jag tror min sanna att de har skogar också. Är du säker på att det finns en civilisation där? Jag får inga indikationer på det. Jo, för tusen kometer. Kraftiga glöder på insidan. Så många livsformer registrerar hon. Och jag skymtar nattsidan. Och där lyser det. De har städer. Tam låtsades flämta av upphetsning. Och Bodi muttrade igen med sitt lilla smala talorgan. Han förstod tydligen inte om Tam gjorde sig till eller inte. För Bodi var tydligen Tam en ung spoling. Alldeles för ivrig och blodtörstig för att det skulle vara riktigt nyttigt. De kanske smakar gott, sa Tam. Är de bara hälften så vackra som sin planet... Så de är i alla fall ett snyggt bidrag till samlingen. Hans unga allseende synorgan riktades för några ögonblick mot bakre väggen och Krastias förarkabin. Den var prydd med små mumier och större skallar av de mest skiftande former och konsistens. I hans stycke hade de börjat bli lite dammiga och trista på sista tiden, för han hade blivit allt för van vid dem. Egentligen hade han och Bordi varit på väg till system X-97 i galaxens yttersta utkant, men de hade valt en annan väg för skojskull och nu var de plötsligt här. I System X-97 fanns bara fånger att jaga, och han var ganska trött på fånger. De var så feta och korkade att det inte var någon riktig utmaning att skjuta ner dem. Att ha jaktmästerskapen i System X-97 var ingen särskilt rolig idé. För bara en stund sedan hade han sagt till Bodi att detta skulle bli den tråkigaste jaktävlingen varit med om på alla de säsonger han varit med. Vi skulle kanske förbereda mästerskapen här istället, eller vad säger du? Hojta han i kommunikatorn. Du är inte klok, brummar kommunikatorn. Vi lämnar dem i fri istället. Det är kanske en art. Just precis! Och därför vill jag ha dem till samlingen. Tam betraktade planeten igen och hans lilla bräckliga galtonkropp blev på något vis varmare under skyddssträckten. De hade hittat ett orört paradis. Krastia kunde meddela att dess temperatur och atmosfär var helt idealiska och ingen hade varit där före honom. Innan han förberett jaktmästerskapen färdigt skulle han minst han ha skjutit ner några egna praktexemplar av planetinvånarna. Det skulle alltid vara annat än fånger. Den här planeten var i varje fall klart renare än fångarnas hemvist. Den svävar som en dyrbar juvel i sin mörka rymd, med en enda silverfärgad måne i bana omkring sig. Resten av detta solsystem var stendött, berättade Krastia, men på paradisplaneten fanns miljontals livsformer, och minst en av dem var tillräckligt utvecklad för att ha byggt sig någon slags civilisation. Är du verkligen säker på att det är intelligent aktivitet här? sa Bord i tvilande. Vroste registrerar ingen form av kommunikation här. De där ljusen kan vara stora livsformer. Eh, du är ingen fantasi. Bara för att du så. Tam avbröt sig och läste av Krastias tysta meddelanden på skärmen in till honom. Sen kom ett skrockande genom hans talorgan. Vet du vad? Krastias ser ett mönster i deras radiovågor. De kommunicerar med radiovågor och rackarna. Inte konstigt att vi aldrig märkt dem tidigare. Då var de väldigt primitiva. Tam. Det här är en ung stjärna, och planeten är ännu yngre. Jag föreslår att vi låter dem vara och utvecklas i fred, så kan våra ättlingar få återkomma senare. Du vill sätta dem på tillväxt, menar du? Äh, nu vill jag titta närmare. Tam ökade hastigheten, och krastiga gungade honom mjukt runt planetens måne och la honom i bana runt den blå planeten. Han lyckades med nöd och näppe undvika några artificiella satelliter och blev ännu belåtnare. Planetinvånarna hade nått tillräckligt långt i utvecklingen- för att börja sticka nosen utanför sin egen atmosfär. Det var lovande. Han tyckte om utmaningar, och jaktbyten med viss intelligens var spännande. Det blev mer en envig då, av någon anledning var detta mer stimulerande. Ju mer överlägsen hans galtonska kapacitet visat sig vara- desto mindre tillfredsställande var jakten. Det var rätt underligt, men det var denna eviga jakt på utmaningar- som fått galtonerna att komma så långt i sin utveckling. Ju fler seglar desto hungrigare blev de- och så skulle det fortgå tills de slukas både denna galax och alla omkringliggande. Tidigare säsonger hade Tam ägnat sig åt att fara runt i galaxens kärna och delta i mindre tävlingar, men nu räckte det inte för honom. Nu valde han okända jaktmarker, där ingen varit förut, och det enda retfulla var att bordet alltid hängde efter honom och bromsa honom. Men det kunde inte förta segeruset från en lyckad jakt. Tänk att han en gång nöjt sig med att skjuta enstaka biten på grannplaneterna. Tänk att hans förfäder faktiskt nöjt sig med att stanna på egen mark. Det var obegripligt för honom. Du gapar allt efter mera, sa Bordy nu. Rätt som det är blir du tvungen att skjuta sönder hela planeter helt på egen hand. Du är beroende, vet du det? Det är vi väl alla. Vi galtoner. Döda, döda, döda! Och varför låter du så gnällig? För jag inte skjuta dem om jag vill. Är de dina kanske? Jag säger bara att man inte måste ta koll på varenda livsform man ser. Det där ser ut som rena paradiset. Och det äcklar mig att det ska slå sig bitar innan vi ens har hunnit undersöka det närmare. Visst, visst. Vi undersöker det närmare, näste Tamm. Var lugn. Vi ska nog kartlägga allting. Men de är så många. Jag ska ta en eller två av dem, i studiesyfte förstås. Du ska få en levande av mig. Det dröjde innan Bordi svarade. Det är levande varelser, tam. De tänker, och jag tror säkert att de känner också. På något vis, tycker jag. Tycker vad då, hånat han. Att vi ska buga oss för dem, för att de kanske har någon form av egenmedvetande. Vi vet du att de inte har dummer. Inte det jag kallar egenmedvetande i alla fall. Hur kan du vara så säker på det? Tam <skratt> Sträckte ut sina griporgan mot kommunikatorn, höll upp den mot huvudet och bröla så högt han kunde. Planetvarelser! Hallå! Här talar Tamma och Gill från Galton- och hans fege övervakade Bordi. Hallå! Ni kan väl säga hej i alla fall? Han vänta, bankar demonstrativt på kommunikatorn- och kastar den sen ifrån sig. Krastias mobila tjänstenhet glädd ljudlöst fram- och plockade upp den igen. Nå? sa Tam. Hörde du något kanske? De där varelserna är inte kommunicerbara- och de klarar inte ens en som vanlig hälsningsfras. De använder radiovågor. Och de har inte en aning om dimensionsskiften heller. Det kan jag lova dig. Vi kan inte tala mer om. Och därmed saknar de ur vår synvinkel sett högre intelligens. Får jag lov att skjuta nu? Låt bli tam. Det var ändå ett misstag att vi kom hit. Om jag kunde fatta varför du plötsligt blev så samvetsöm. Medan hon talade hade Krastia råkat komma lite för nära en av de artificiella satelliterna och han gav den en kort salva. Den störta ner i atmosfären och brann upp. Han blev återigen varm av spänning och bestämde sig för att skaka Bodi av sig en gång för alla. Den här planeten var hans. Jaktävingen skulle bli en succé, och det var tack vare honom. Det där blå vattnet under honom, så förunderligt rent och oförstört, såg så härligt ut att han fick lust att smaka på det. Det finns teorier om att Galtonernas urplanet också var så här vacker en gång, hördes Bodi. Bara ordet teori ger mig verk i tankeenheten. Och förresten tror jag inte på den. Galtoner har ingen urplanet. Vi föddes mitt i galaxen med vapen i hand. Och nu tänker den här galtonen använda det också. Jag mår illa om jag inte får döda snart. Du menar att du blir uttråkad? Tam svarar inte. Utan lätt krastiga göra en utmanande gir neråt planetens atmosfär. Bara för att komma undan Vrosti och hennes trista befälhavare. Skeppets yttre började glöda och han rös av förtjusning. Men i nästa ögonblick hände något. Skrovet träffades av en projektil och skakade till. Tand satt först som förstenad. Men sen kastade han sig över Krastias kontroller och frågade henne vad som stod på. Explosion in till styrorganet. Först fattade han inte, men sen övergick värmen till isande kyla istället. Krastia, konstruerad för att klara dimensionsskiften genom hela galaxen, hade blivit skadad av en liten usel meteorit. Den hade tydligen träffat henne på det enda stället där hon överhuvudtaget var sårbar. Han förstod att han måste därifrån och ställde kvikt in koordinaterna till ett nytt dimensionsskifte i närheten av en galtonbas. Men krastiga talade bara lite kyligt om för honom att skiftesgeneratorn var ur funktion. Och förresten, tilla hon med något som nästan liknade skadeglädje, hade det inte varit en meteorit som träffat dem utan ett artificiellt vapen med en kärnladdning. Det var det som var problemet med de moderna skeppen. Mitt i all intelligens saknar de den rädsla som är en viktig del av självbevarelsedriften. Det faktum att Tam gjort ett misstag överskuggade det faktum att Krastia blivit illa skadad och nu obevekligt hettades upp när värmeskyddet svek. Till tillar hon i en närmast triumferande ton. Tam svor långa ramsor och ingen kan svära som en galton och hugg tag i kommunikatorn igen. Cody, kan du tänka dig de där små rackarna av vapen de sköt på mig och ah, du måste komma och hjälpa mig det var nästan ofattbart ytterst få av de civilisationer han råkat på hade använt sig av vapen det var bara galtonerna som var aggressiva nog att komma på idén att skjuta vår flygande farkoster men varelserna där nere var tydligen beslutna att försvara sitt blå paradis för de firade av flera projektiler till mot honom och han lyckades med nöd och näppe gira undan krastiga var svårstyrd nu han lyckades knappt övertala henne att sätta fart. Hon får över till andra sidan planeten och skakar tydligen av sig angriparna, för sen kom inga fler projektiler. Men skeppet fortsatte att färdas neråt, och kommunikatorn knastrar mest. Han måste försöka få visuell kontakt med Vrosti. Långt ovanför honom skymtade han hennes gnistrande skrov, men i föredrog tydligen att vara försiktig. Han ville väl inte ådra sig planetvarelsernas intresse? Förbered för haveri, skrek krastiga till honom. Lämna den dödlig Hon kunde inte ens tala rent längre. Tam visste efteråt inte hur han kunnat göra allt rätt. Som i en dröm sträckte han sig efter den behonade skyddshelmen och drog pansaret över sig. Och sen lämnade han styrkabinen och hoppade in i flyktkapseln. Kastia sparkade glatt ut honom och han svävade ner mot planetytan innan han hunnit upptäcka att kapsen saknade både strålvapen och harpun. Nåväl! tänkte han medan Krastiga exploderade i ett skimrande fyrverkeri en bit ifrån honom. Det var i alla fall spännande. Han skulle få sin envig med paradisvarelserna. Men för första gången i sitt liv var han helt utan vapen och plötsligt insåg han att denna våldsamma upphetsning i själva verket var rädsla. Riktig rädsla. Bordi! Hämta mig! väste han i kommunikatorn. Den var tyst. Utan länken till Krastiga... Fungerar den inte om inte Vrosti kom närmare? Han försökte kika ut genom kapsens sida fönster- för att om möjligt se var Vrosti befann sig. Men nu sjönk han ner genom ett molntäcke- och det blev alldeles vitt utanför fönstret. Till råga på eländet verkar kapsen sakna allt- utöver den mest primitiva styrintelligens. Grastia av visserligen ett modernt skepp- men nu förstod han varför det varit så billigt. Man hade gjort lågbudgetlösningar på exempelvis flyktkapseln. Medan han såg vi och förbannelse över klastigas tillverkare bredde den enkla fallskärmen ut sig och han damp ner i vattnet med ett väldigt plumsande. Med hjälmen på sne och kommunikatorn i beredskap öppnade han luckan och kravlade ut. Omkring honom gick vågorna höga och bruset trängde in i hans väldiga hjälm. Men det var riktigt vatten och det skadade honom inte. Han hade aldrig sett såna väldiga mängder rent vatten tidigare. Lyckligtvis hade han land inte långt bort och han drev ditåt. Hela tiden spanade han febrilt efter de aggressiva planetvarelserna men himlen över honom var fridfullt molnig och tyst och strandrämsen verkar helt sakna livsformer. Självklart kunde han inte simma men det sades att även Galtoner hade den förmågan någonstans i generna och när han var tillräckligt nära stranden vågade han sig på försöket att hoppa i och plaska själv. Den luftfyllda dräkten bar honom snällt och han sprattade sig allt närmare stranden tills han fick fäste med sina nedre griporgan. Hjälmen kändes plötsligt tung men han föredrog att behålla den på. Om man mötte planetvarelserna- skulle de kanske bli lite försiktigare. Som Galtone var han rätt liten till växten- men dräkten ökade hans storlek med en och en halv gång- och de fyra hornen kunde kanske skrämma dem lite. Nu är du, Tamma och gill, tänkte han plötsligt- och blev lite varm inombords igen. Det här är ditt livs utmaning- ensam på en främmande planet och utan vapen. Att jag inte tänkte på det här tidigare- det här slår ju alla jakturer i världen. Nästa gång skulle han utforma mästerskapen så här. Nu hade det plötsligt blivit lite sport över det hela. Han vandrade iväg i vattenbrynet och försökte få igång kommunikatorn. Bodie! Bodie, Hallå! Var är du? Jag är i land nu och det är fint här. Lagom varmt tror jag också. Hallå! Men han fick fortfarande inga svar. Ingen vrost i syntes i skyn. Det var värst vad långsam hon var. Och så begrep han. Bordi kom inte, för han sökte inte. Han hade varit för långt borta för att se flyktkapseln skjutas ut, och därför trodde han nu att Tam omkommit ihop med krastia. Bland alla dessa miljoner livsformer skulle Vrosti aldrig kunna känna igen Tam, och kommunikatorn var ju tyst. Vi kan inte tala mer om. Han hade själv sagt det. Varelser som inte svarade i kommunikatorn var, tekniskt sett, döda. Tamma och Gill, galaxens mest framgångsrika och blodtörstiga unga jägare, stod nu ensam på en öde strand på en främmande planet, utan så mycket som en harpun till hans, utlämnad till de varelser han tänkt jaga. Varelser som mitt i all sin löjliga enkelhet ändå haft förmågan att beskjuta honom. Och just nu höll väl Bodhi som bäst på att lämna solsystemet. Hur länge kan man gömma sig bland flera miljoner olika livsformer, tänkte han. Krasti hade för övrigt hunnit upplysa honom om att själva planetcivilisationen tycktes uppgå till flera miljarder individer. Han grep kommunikatorn igen. Bodi, om du hör mig, fast jag inte hör dig, om du hör mig, så se till att få mig härifrån illa kvickt. Säg nu att du inte har åkt ifrån mig. Säg nu att ni kommer tillbaka med hela jaktsällskapet och ta mig härifrån innan ni börjar skjuta. Säg! Han avbröt sig, för rösten svek han skymtade rörelse längre fram på stranden- och snabbt som en jagad fång- rusade mot närmsta klippa och kröp ner i skydd. Det började bli olidligt hett under hjälmen- trots att det var mulet. Han var tvungen att ta av den- för att kunna kika upp utan att bli upptäckt. Eftersom krastiga gett honom atmosfärens sammansättning- var det ingen överraskning att det gick lätt att andas. Desto märkligare var alla dofter- och den underbara fuktighet- som plötsligt slog emot honom. En bris, mjuk som en smekning- träffa hans oskyddade huvud- och fick honom att rycka till. Det doftade. Ja, det doftade lite salt. Mycket behagligt faktiskt. Här fanns säkert saker man kunde äta. Han tog ett djupt andetag- och ännu ett. Och sen kom han ihåg sig- och riktade synorganen mot det som rört sig vid stranden. Livsformer. Tre stycken- och de kom närmare. Två av andra sida vid sida- och en tredje- hälften så stor som dem- Hoppa upp och ner i vattenbrynet och sprang runt om. Bodi! De kommer hit! Han visste inte varför han fortfarande använde kommunikatorn. Förmodligen var det för att vara enda trygga och välkända i denna främmande värld. Och därför fortsatte han att tala i den trots att det var lönlöst. Nu tycktes planetvarelserna ha fått syn på honom. För att stannade upp och stirrade på honom. De är inte ätbara, Bodi, sa han tyst i kommunikatorn. Sen. Utan att han riktigt visste varför började han åla sig ur pansaret. Han stod halvnaken och oskyddad på stranden och kände vinden kyla huden under hans lilla tunna dräkt. Utan att han visste varför började tårarna rinna ur hans synorgan. Du hade rätt! Håll jakttävlingen någon annanstans! De här är inte ätbara! Gråtande gick han planetvarelserna till mötes. De nickade kort mot honom och vandra vidare nu när de sett att han inte var farlig. Konstigt nog kände han sig mer ensam än någonsin. För nu var han verkligen förvirrad. Det var som om man inte visste vem man var längre. De bor i paradiset. Men de ser ut som vi bor i. Precis som vi. Det där var väl trevligt. Äntligen en riktig rymdsaga. –för att använda Harry Martinsons terminologi. De senaste seklen har sett vår uppfattning av kosmos– –och växa till astronomiska proportioner. Och ibland verkar det skrämmande. Men kom ihåg att alla, vandöda och rymdjägare– kanibalistiska syborger– hyperdodekahedronala energiväsen från Andromeda– –är alla innerst inne människor, som du och jag. Nu är det slut.